Ось він високий, засушений, обметений зморшками, які навіть на повіках лежали зів'ялим кропом, підводиться над бричкою, вибиває своїх маслаків куряву осені і кроквою стає на землю, потім неклопом підходить до хвіртки, або руками зависає на ній. Хвіртка тріщить, ярчуки шаленіють, а рогиня, очікуючи магазаника, тримає на померклому обличчі тягар поминок. Кого ж він поховав? Чи хто ховає його? Це тепер при новій владі стало звичною справою. Господа, придивляючись до лимиховатого гостя, несе йому суміш до гідливості і насмішки і принюхується, чи нема уже чоловік зубополоскання. А ви, пане, ніби з глибища їдете. З похорон, пане, з похорон. Похмуро говорить крайся агроном, і так втуплює погляд під ноги, ніби вдивляється у могильну яму. «З чиїх похорон, пане?» «Із своїх, і з твоїх, і всіх задрипаних панів, якими тепер стали ми», – негадано розговорився агроном. «З білої гаячки, чи що?» «Таке, скажете, страшне», – спробував заспокоїти його магазинник. От й кажу, що сьогодні, що має бути завтра. Поволі поплентався до хати рогиня. Тут він перехрестився на золоту і срібну шумиху образів, умостився край столу, глянув на магазаника самої безнадії. Не мав тебе, пане старосту, якоїсь скаженівки, щоб притлумити дурний розум. Постукав кулаком по тому місці, де дурний розум осипав рідко посіяне волосся. Це зілля знайдеться Тільки на що вам горівкою туманити розум? Рогиня болісно скривився А що нам тепер, пане староста, лишається робити, коли всі ходимо під владою Люципера? Не знаю І я не знаю За сочевичну юшку пішли ми покручі на каїнову службу до фашистів А вони знають, що пишуть про нас? Зараз настав час біологічного знищення слов'ян. Чуєш знищення не більшовиків, не партійців, не комісарів, а всіх слов'ян? Ось на що заноситься тепер. Рогиня шарпнув з кишені зім'я ту і кинув її на лаву. Ще не перемігши слов'ян у бою, фашисти вже думають про їх фізичне знищення». Тільки нас, плазовитих дурнів, різну потерть сьогодні ще панами величають. А завтра із цих панів тельбухи випустять. Магазанник, збліднувши, оторопіло слухав агронома. «Коли ви довідались про це?» «Учора. Наточись свого дурману». Рогиня одразу перехилив чарку і заговорив, чи то до старости, чи то до пляшки Розумієш тепер, старосту, Що таке бараняча порода Нам якісь дрібні болі Мізерні образи Чи вигоди засліпили все І ми стали За баранами І поздихаємо баранами Але ж Безбородько говорив Що в Україні німці Видадуть протекторат Як богемії чи моравії І не затеплять її Поки вона буде коморою збіжжя. Твій, безбородько, паршивий полизач, якому тільки хвоста бракує. І взагалі, хто чортові служить, тому диявол платить. Безбородько – це дітько, що й на чужому, навіть гадючому, яйці буде сидіти. Він з націоналістами і протекторатом вдовольнився. Та дзузьки, довлю матиме, а не протекторат. Чому тобі цей людозвір не сказав, що говорять про Україну Гімн рікох? «А що, каже рейхпс-комісар, налив ще горівки?» Гогиня почаркувався, криво посміхнувся. «Сейте, жили, поки живі. Вихлив гадючник, потім дістав з кишені записну книжечку, тріпанув її за обкладинку і витрусив густо списаний аркушик. Так послухай, пане, що глаголив нещодавно кох своєму кодлу.